Джулія Квін Бріджертони Книга перша Герцог і я Після мова. Нарешті в сім'ї Гастінгсів народився хлопчик Слідом за трьома доньками у герцога та герцогині з'явився спадкоємець. Ваша авторка може уявити почуття радості та полегшення, що настало у цій чарівній сім'ї після згаданої події. Адже загально відомо, що всі люди із достатком особливо чуйно ставляться до питання про успадкування їхнього добра і титулу теж». Ім'я новонародженого ще не стало загальновідомим. Проте ваша авторка дозволяє собі зробити досить сміливе припущення, оскільки сестрам були присвоєні імена за алфавітом – Амелія, Белінда і Віолетта. Хіба можна буде назвати наступну дитину хлопчика інакше, ніж Гілберт? Світська хроніка «Леді Уислдаун» 15 грудня 1817 року. Саймон здивовано сплеснув руками. Газетний листок плавно прокружляв у повітрі і почав стускатися на підлогу. «Звідки вона, ця бісова леді Уиселдаун, може знати таке?» – вигукнув він. «Ми нікому ще, на мою думку, не говорили про те, що вирішили назвати дитину саме Гілбертом». Дафна не могла стримати усмішки, дивлячись на бушуючого чоловіка. «Через таку дрібницю». Просто випадкова здогадка, сказала вона, умиротворюючи і знову переключила всю увагу на немовля, яке лежало в неї на руках, у якому вже бачила копію Саймона. Зовсім не так просто, не заспокоювався той, у неї, напевно, всюди доглядачі, і у нашому будинку теж. Я це припускав і раніше. Ну, вже в нашому, напевно, їх немає, розсіяно сказала Дафна, більше зайнята спостереженням за дитиною, яка зуміла схопити їй за палець. Чим привела її в невимовне захоплення. Якась вісел продовжував бурчатись Саймон, ніколи не чув такого прізвища. Чому ніхто досі не змусить її замовкнути? Це дуже легко зробити, задумливо мовила Дафна. Потрібно, щоб усі перестали купувати її газети. А ти не тільки витрачаєш на неї гроші, а й читаєш. Я, цю нісенітницю, а ще їх рук вона щойно впала на килим. І, мабуть, Саймоне, іноді мені навіть подобається те, що вона пишеться леді, наприклад, назвала нашу сім'ю чарівною. Хіба насправді це не так? Декількома днями пізніше, у невеликій кімнаті, яку вона, мабуть, знімала неподалік будинку Гастінгсів, сиділа за письмовим столом якась молода жінка. У руках у неї було перо, перед нею на столі чорнильниця та чистий аркуш паперу. Умочивши перо в чорнило, вона почала писати – Ох, прихильний читачу, ваша авторка вважає своїм обов'язком повідомити вам, що наприкінці написаного стояло. Світська хроніка Леді Виселдаун, 19 грудня 1817 року.